بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوفوا وحلل لكم بهيمه الانعام الا ما يذكى عليكم غير محل الصيد وانتم محرمن الله يحكم ما يريد اي iman getirenler ahdlerinizi yerine getirin Haram edildiyi sizə bildiriləcək heyvanlar və ihramda olarkən ovladığınız ov istisna olmaqla digər heyvanlar sizə halal edildi. Həqiqətən Allah istədiyi hökmü verir. Y ايها الذين امنوا لا تحلوا شَعَائِرَ الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا, الهدي ولا ولا الهدى ولا القلائد ولا ام من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ Ey iman gətirənlər! Allahın nişanələrinə, haram aylara, qurbanlıq heybana, boynuna nişan takılmış qurbanlıq heyvanlara Rəbbinin lütfünü və razılığını dileyərək, Beytül harama gələnlərə qarşı Hörmətsizlik etməyi halal saymayın İhramdan çıxdığınız zaman o Ovedə bilərsiniz Sizi məsküdül harama daxil olmağa qoymayan Cəmaata qarşı olan Kin kudurət Sizi təcavüz etməyə sövq etməsin Yaxşılıq etməkdə Və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir.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 Fə məniz durra fi məxnəsətin qayrə mütəcəni filli ifmin, fə inna allahə qafurur rəhim. Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb qəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş. Yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Hik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bugün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim Sizə olan neymətimi tamamladım Və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim Hər kəs günaha meyl etməyərək Aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa Bilsin ki Allah Bağışlayandır, Rahmlıdır. Yəsələnəkə məzə uhillə ləhum? Qul uhillə ləkumu attayyibətü və mə əlləmtum minəlcəvərihi məkəllibiyne təallimunəhünnə mə mə Fekulu mimma emsakna aleikum wezkur Allah ali wettaqullah innallaha sarihul hisab Səndən olara nəyin halal edildiyini soruşurlar. De ki təmiz nemətlər Və Allahın sizə öyrətdiyindən öyrədib, əhlləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovladıqları sizə halal edildi. Onların sizin üçün tutub gətirdiklərindən yeyin və ova göndərərkən onların üzərində Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq hesab çəkəndir.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 Və mən yəkfur bil imani fəqəd həbitə əməluhu və huvə fil əxirəti minəl xasirin Bugün pak neymətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da Sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismətli qadınları da namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşına saxlamamaq şərti ilə mehirlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق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 أَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَنْتُم صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ Və lakin üridü li-tahhirakum və li-utimma ni'matuhu alaykum la'allakum tashkurun. Ey iman gətirənlər. Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun. Başınıza məs çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qüsledin. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyemmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin o sizi paqe etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. Wa zkurū ni'matallāhi 'alaykum wamīthāqahu alladhī wāthaqakum iz qultum sami'nā و ان تق الله ان الله عليم بذات الصدور göstərdiyi lütfkarlığını və siz eşidirik və itayət edirik dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, o kökslərdə olanları bilir. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب İnnəllâhə xabirun bimə tə'məlun Ey iman gətirənlər! Allah xatirinə ədaləti qoruyan şahidlər olun! Hər hansı bir cəmaata qarşı olan kin-küdürət sizi ədalətsizliyə sövq etməsin! Ədalətli olun! Bu təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və ədəlləhu alləziyinə əmənun və əmilu s-salixəti ləhum məğfirətun Allah iman gətirib salih əməllər edənlərə vəd etmişdir ki, onlar üçün bağışlanma və böyük mükafat vardır. Vallazina kəfəru və kəzəbū bi ayətīnā Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə cehennəm sakinləridirlər. Yəyyüha allazīna əmenu zhkruu ni'metallāhi aleykum izhəmmə qawm. İzhəmmə qawmun en yəbsutu ileykum eydiyəhum fəkəffə Və ətəqullah Və ələllahi fəl-yətəvəkkəlil müminun Ey iman gətirənlər! Allahın sizə olan neymətini xatırlayın. Bir zaman bir tayfa sizə əl qaldırmaq fikrinə düşdükdə, Allah onları sizdən əl çəkməyə məcbur etmişdi. Allahdan qorxun!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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم وَلَ كًَِّاَّ عَنكُم سَئاتِكُم وَلا أُدْخِلََّكُم جََّ وَلا أُدخِلًَاَّكُم مِن تَ تحتِهَا الأنهار Fəmən kəfrə bədə zəlik minkum fəqədə zəwə əsəbəl Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi: Mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız Zəkat versəniz, mənim elçilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kəsiblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borç versəniz, əlbəttə mən təksirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o doğru yoldan azmışdır. فَبِمَا <Sessizlik> نَقضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّمْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ Və lə təzələtəd tali'u alə xainətin minhüm illə qalilən minhüm, fəəqfü anhum və sfəh, innəlləhə yuhibbul müxsinin. İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə biz onları lənətlədik və qəlblərini Sərtləşdirdik, onlar kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər, onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unuttular, içərlərindən az bir qismi istisna olmaqla sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əff et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. O, "Onlar dedilər ki, biz onların müqaviləsini aldık, فَنَسُوحَ الرَّمِّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Biz, haçperestdik diyenlerle de əhd bağlamıştık. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unuttular. Buna görə də onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir. يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ أيُّ كتاب Artıq sizə kitaptan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun da üstündən keçən elçimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur və açıq, aydın bir kitab gəldi. Yehdi bihi Allahu manittaba'a ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum minadhulumati ilan-nur bi'iznihi wa Allah onun rızasını arayan şəxsləri Bu kitabla əminamanlıq yollarına yönəldir. Onları öz izniylə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Laqad kəfra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 Vallahi ala kulli şeyin kadir. Şübhəsiz ki Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Bəki, əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi onun anasını və yer olanların hamısını məhv etmək istəsə, kim ona bir şeylə mane ola bilər? Göyllərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allah'a məxsusdur. Allah istədiyini yaradır. Allah hər şeyə qadirdir. Və qaletil-Yehudu vennasa rahnu abna Allahi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 وَلِلَّهِ وَلِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ Yahudilər və kaşperəslər, biz Allahın oğulları və O'nun sevimliləriyik, dedilər. Peki, onda nə üçün Allah sizə günahlarınıza görə əzab verir? Xeyr! Siz də onun yaratdığı bir bəşərsiniz. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verir. Göylərin, yerin və onların arasında olanların səltənəti Allaha məxsusdur. Dönüş də ancaq Onadır. يا أَهْلَكِتابَابِ قَدجَاء أَكُمْ رَسُولونَا يُبَيينُ لَكُمْ علىلَى فَترْرَة مِنَ الرُّسُولِأَنْ تَقولُوا أَنْ تَقولُُ مَا جَ أَناَا مِنْ بَشيرٌ وَل نَذير Faqad ja'a kun bashirun və nzir. Vallahu ala kulli Ey kitab ehli, artıq sizə elçilərin ardı arası kəsildiyi bir dövrdə bizə müjdəliyən və qorxudan kəs gəlmədi deməyəsiniz deyə haqqı bəyan edən elçimiz gəldi. Artıq sizə müjdəliyən və qorxudan bir peygəmbər gəldi. Allah hər şeyə qadirdir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءِ İz cealə ja fikum ənbiyyəə və cealəkum mülükən və ətəkum və ətəkum mələm yuqti əxədən minəl ələmin. O zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, Allahın sizə olan neymətini xatırlayın. O sizin aranızdan peyğambərlər göndərdi. Sizi hökmdarlar təyin etdi və aləmlərdən heç kəsə vermədiyini sizə verdi. Ya qawmidu xulul arzəl muqaddəsatəlləti ketəbəlləhüləkum və latərtədu وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدَبَارِكُمْ فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ Ey qövmüm! Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun və arxa çevirməyin ki, ziyana uğrayaraq dönməyəsiniz. Qalû yâ Mûsâ, inna fīhə qawmən gəbbərinə, və inna lən naduqləhə, və inna lən naduqləhə, hattə yəkhrucu minhə, fəin yəkhrucu minhə, fəinna dâkhilun. dediler, ey Mûsâ, Orada həqiqətəndə nəhəng adamlar vardır, onlar oradan çıxmayınca, biz əsla oraya daxil olmayacaq. Əgər onlar oradan çıxsalar, biz daxil olaraq. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allahdan qorxanlardan Allahın neymət verdiyi iki kişi dedi, onların üzərinə şəhər qapısından daxil olun, əgər siz ora daxil olsanız, əlbəttə qalib gələrsiniz, əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin qalū yā mūsā innā lan nadkhulanhā abadan madāmū fīhā fa-dhhab ant wa rabbuka fa-qātilā innahā hunā qā'idūn onlar dedilər ey Musa, Nə qədər ki onlar oradadılar, biz ora heç vaxt girmiyəcəyik. Odur ki, sən və sənin Rəbbin gedin onlarla vuruşun, biz isə burada oturacaq. Qala Rabbi, inni la əmlik illa nəfsi və əxii, fəfrıq beynəna və beynəl qawm il fəsiqin. O dedi, ey Rəbbim, mən yalnız özümə və qardaşıma hökum edə bilərəm. Odur ki, sən bizi bu günahkar tayfadan ayır. Qala fəinnəhə muharramətun aləyhim ərbə'inə sənətən yətihuna fil ərd. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah dedi, artıq o yer onlara 40 il müddətinə haram edildi. Onlar yeryüzündə sərgərdan gəzəcəklər. Sənsə günahkar tayfə üçün heyfsilənmə.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 Onlara Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına demişdi, Səni hökmən öldürəcəyim. Qardaşı da ona belə demişdi, Allah ancaq müddəqilərdən qurban qəbul edər, Lə in basat ilayadak li taqtulani ma ana bibasit yadiya ilayka li aqtulak inni akhafullahe rabbel alamin Sən məni öldürmək üçün mənə əl qaldırsan da mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyiləm Həqiqətən mən ələmlərin Rəbbi Allahtan qorxuram. İnni üridu əntəbu əbi ithmi və ithmika fətəkuna min əsxabin nər və zəlikə cəzəu zəlimin. Mən istəyirəm ki, sən həm mənim günahımı, həm də öz günahını üzərinə götürəsən və oq sakinlərindən olasan. Zalimlərə veriləcək cəza budur. Tan tawat lahu nafsuhu qatla axih fe Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldürdü və ziyana uğrayanlardan oldu. Sabəəsallahu qoraben yebhəsu fil ardi Qala ya veylata acjaztu an akuna mithla hadhal gurabi faawariya sau'ata akhi fasbaha minan nadimin Allah yeri eşəleyen bir qarğa göndərdi ki ölmüş digər bir qarqanı basdırmaqla ona qardaşının cəsədini necə basdırmaqı göstərsin O dedi, «Vay halıma, doğrudanmı mən qardaşımın cəsədini bastırmaqda bu qarğa kimi olmaqdan da acizəm?» Beləliklə, o, peşmançılıq çəkənlərdən oldu. مِن اجْلِ ذَلِكَ تَبَنَّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا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 Və ləqədə cəəthum rusuluna bil bəyinat thumma in kəsiran minhum bədə zəlikə fil ardil musrifun Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə Sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab onlar. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da yer üzündə həddi açdılar. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا اَيُقْتَلوا او يُصَلَّبوا او تَقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah'a və onun elçisinə qarşı müharibə edənlərin və yer üzündə fitnə fəsad törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldürülmək və ya çarmıxa çəkilmək, ya əl və ayaqlarını çarpazvari kəsmək və ya hüdə yaşadıkları yerdən sürgün edilməkdir. Bu onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Ahirette isə onları, böyük bir əzab gözləyir. İllə alləzīnə min qabli ən teqdiru aləyhim fə'ləmu ənnə fə alləhə gəfūrun rəhīm. sizə məqlub olub əlinizə keçməzdən öncə tövbə edənlər olarsa, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Yə əyyüha alləzina əmənu attaqu allaha və əbtağuu iləyhil وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman gətirənlər! Allah'tan qorxun! Ona yaxınlaşmaq üçün vasıta axtarın! Və onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicad tapasınız!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 Üstəlik bir o qədəri də kafirlərə məxsus olsaydı və onlar bunu qiyamət gününün əzabından qurtarmaq üçün fidiyə versəydilər, onlardan qəbul olunmazdı. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdı. Yüridunə ən yaxrucu minən nəri və məhüm bixariciyinə minhə və lahum azəbun müqim. Kafirlər oddan çıxmaq istərlər, lakin onlar oradan çıxan deyillər. Onları əbədi bir əzab gözləyir. Wassəri quu wassəri qatu fəqota Ədiyəhumə cəzəə bimə kəsəbənə qələm min Allah Vu ziizun həki əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq, Oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin. Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Fə <Sessizlik> mən təbə min bə'di qulmihi və əsləhə fə inna allaha yətubu aləyih, inna allaha qafurur rəhim. Hər kim haqsızlıq etdikdən sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, şübhəsiz ki, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 Gələrin və yerin hökmüranlığı Allaha məxsusdur. O, istədiyinə əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Allah hər şeyə qadirdir. Yə əyyüha rəsulü, la yəhzun kəl fil kufri minəl-ləzənə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 Ləhum fiddunyə xizyün Və ləhum fiddunyə xizyün Və ləhum fiddunyə xizyün Və Ey elçi! Qəlbləri iman gətirmədiyi halda Ağızları ilə iman gətirdik deyən kimsələrdən Küfrə can atanlar qoy səni kədərləndirməsin Həm yəhudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar Həm sənin yanına gəlməyən başqa bir cəmaata həvəslə qulaq asanlar vardır. Onlar haqqı dərk etdikdən sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyirlər. Əgər sizə bu dəyişdirilən hökum verilsə, onu götürün. Yox, əgər o verilməsə, çəkinin. Allah kimi fitnəyə salmaq istərsə, sən ondan ötəri heç bir şeylə Allaha mani ola bilməzsə, onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, ahirətdə isə böyük bir əzabad uçar olacaqlar. Səmməunə lil kəzibi əkkəlunə فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أُنLAR YALANA HAVASLA və daima haram yiyənlərdir. Əgər onlar sənin yanına gəlsələr, aralarında hökum ver və ya onlardan üç çevir. Əgər onlardan üç çevirsən, sənə heç bir şeylə zərər verə bilməzdər. Əgər onların arasında hökum verməli olsan, ədalətlə hökum ver. Şübhəsiz ki, Allah Adaletli olanları sevir. O kayfa yuhakkimuneka w'indahumut-Tevratu fiha hukmullah, thumma yatawalluna min ba'd İçinde Allah'ın hükmü olan Tövrat özlerinde olduğu halda, Onlar sənin necə hakim təyin edirlər? Hələ bir bundan sonra da verdiyin hökumdən üç çevirirlər. Onlar mömin deyirlər. İnnə ənzəlmət-təvrətə fīhə hüdən və nûr يَحْكُمُ بِهِمُ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عليه شهداء Fəla təxşəunə nəsə vəxşəuni və la bi ayəti fəmanən qəliilan və men ləm yəhkum biməənzəlləllahu Şübhəsiz ki, Tövratı biz nazil etmişik. Onda hidayət Və nur vardır Allaha təslim olan peyğəmbərlər Yəhudlər üçün bununla Din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın kitabından qorunub Saxlanılanlarla hökum verirdilər Onlar hamısı buna şahid oldular İnsanlardan qorxmayın Məndən qorxun Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökum verməyənlər, məhz onlar kafirlərdir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّنَّ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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Biz Tövratda onlara yazıb buyurduq ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, vurulmuş yaralara da yaralar qisas alınmalıdır. Herkes kısastan vazkeçse, bu onun üçün keffara olar. Allah'ın nazil etdiyi ilə hüküm vermeyenler, məhz onlar, zalimlardır. وَقَفَّيْنَا عَلٰى آثَارِهِمْ بِع۪يسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ Və ətəynə hül-incilə fiyhi hüdən və nurun və musaddiqan və musaddiqan lima bəynə yədəyhi Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özündən əvvəlki təvratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki tövratı təsdiqləyən, müddəqilər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd nəsiyyət olan İncil-i verdik. <Sessizlik> وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Qoy, İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi şəriyyət qanunları əsasında hökum versinlər. Allahın nazil etdiyi ilə hökum verməyənlər, məhz onlar, فَاصِكَّلَرْد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَاحِدَتَ وَلِلّ لأأَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ الخَيرَ إلَ اللهَّهِ مَرجِعكُمْ جَمع فَينَبِّئُكُمْ بِمَاكُمْ تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون Biz sənə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökum ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb, onların istəklərinə tabi olma. Sizlərdən hər biriniz üçün bir şəriyyət, Və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət edərdi. Lakin başqa-başqa olmanız sizə verdikləri ilə sizi imtihan etməsi üçündür. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Hamınızın qaydışı Allaha olacaq və O ziddiyyətə düşəcəyiniz şeylər barəsində sizə xəbər verəcəkdir. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Onların aralarında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökum ver və onların istəklərinə tabi olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökumların bəzisindən səni saptırmasınlar. Əgər onlar üz döndərsələr, bilki Allah onları bəzi günahlarına görə müsibətə düşər etmək istəyir. Həqiqətən, insanların çoxu fasiqlərdir. Əfə <Sessizlik> hukməl وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Onlar cahiliyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? Qəti inanan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Yəni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 Ey iman gətirənlər. Yahudi və haçpərəstləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudular. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.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 Fə yusbihu alə mə fi ənfüsihim nədimin. Sən qəlbində xəstəlik olanların, qorxuruq ki, başımıza bir fəlakət gələ deyərək, onların kitab əhli arasında vırnuqduqlarını görürsən. Ola bilsin ki, Allah qələbə bəxş etsin, və ya öz tərəfindən bir əmr versin və onlar ürəklərində gizlətdiklərindən peşman olsunlar. Ve yəkulü alləzīnə əmənu əhəuləi alləzīnə əqəsəmü billəhi cəhdə əymənihim innəhum həbət əməllərim fə əsbəhū xāsirīn iman gətirənlər isə deyəcəklər sizinlə bərabər olacaqlarına dair Allahın adı ilə möhkəm and içənlər bunlardır mı onların əməlləri puça çıxdı özləri də Ziyana uğrayanlardan oldular. Ya ayyuhallazina amanu men yirtadd minkum an dinih fasaufa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 Yucahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmatalaim zalika fadlullah ey iman getirenler sizlerden her kim dininden dönsə Allah onun əvəzinə, özünün sevdiyi və onu sevən möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir cemaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah, her şeyi ehate edendir, bilendir. İnnəmə vəliyükümullāhu ve rəsuluhu vəlləzīnə əmenu ləzīnə yüqimûnə s-salātə və yüqtûnə s-zakātə və Sizin himayədəriniz yalnız Allah, onun elçisi, və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Omen yetavalla Allahu wa rasuluhu wallazina amanu fa in hizballahi Kim Allahı Onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir.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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Siz namaza çağırdığınız zaman onlar onu məsxəriyə qoyub oyun-oyuncaq sayarlar. Bu ona görədir ki, onlar... Düşüncəsiz bir cəmaatdır. Qul yə əhləl kitəbi həl tənqimunə minnə illə ən əmənnə illə ən əmənnə billəhi və mən Ənnə əksərakum fəsikun De ki, ey kitab əhli Yalnız Allaha Bizə nazil edilənə Və bizdən əvvəl nazil edilənlərə İman gətirdiyimizə Və sizin əksəriyyətinizin Günahkar olduğuna görə mi Bizi məzəmmət edirsiniz Qul həl unəbbi'ukun بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ələ ikə şərrun məkənən və ədallu ən səvəi səbil De ki, Allah yanında cəza ilə bundan daha pisini sizə xəbər verim mi? Bu Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, Özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar, ahirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır. Və əzə cəəukum qaluu əmənnə və qədd dəxalubil kufri və hum qədd xaracubih. Vallahu a'lemu bima Onlar sizin yanınıza gəldikdə biz iman gətirdik deyirlər. Halbuki onlar sizin yanınıza küfrlə gəlmiş və onunla da getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini daha yaxşı bilir. وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sen onların bir çoxunu günaha, düşmençiliğe ve haram yemeye tələsən görürsən. Onların tuttuğları əməllər necə de pistir. Ləvla yənəhəhum-r-rəbbaniyyun vəl-əhbāru an qəulihim-ul-ism və əklihim-əs-suḥt, Nə üçün din xadimləri və baş keşişlər onlara günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törəttikləri necədə pistir. Və qalət il-yəhudu yədülləhi məğluləh, gullət eydihim və lü'inu bimə qalûh, bel yədəhümə bəsutatəni yunfiqü keyfə yəşəək, və le kəthīran minhüm إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ Və yəsəunə fil ərdifəsədə Və Allahu la yuhibbul müfsidin Yəhudilər dedilər Allahın əli bağlıdır Onların öz əlləri bağlandı Və dedikləri sözə görə Lənətə gəldilər Əksinə Onun hər iki əli açıqdır və O, öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda, Allah onu söndürər. Onlar yeryüzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. Və ləu ənə əhləl kitəbi əmənun və təqəvlə kəffərnə anhum Lekafferna anhum sayeetatihim wala adkhalnaahum jannatin na'eem. Əgər kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyin bağlarına daxil edərdik.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 Oa kəsi youn minhumsa məməlum. Əyər onlar törata incilə və rəbbbindən özlərinə nazil edilənə, düzgün əməl etse edilər. Onlar başları üstündə və ayaxları altında olan meymətlərdən yerərdilər. Onların arasında, haqqı etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyi əməllər necədə pisdir? Yə əyyüha rəsulü, belliğ mə unzilə ileykə min rabbik, və illəm təfəl fəmə bəlləqtə risalətəh. Vallahu ya'simuk minan nas. İnna Allah la yehdil qaumel kafirin. Aylci. Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et. Əgər belə etməsən onun göstərişini yerinə yetirmiş olmazsan Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki Allah kafir tayfanı doğru yola yönətmez. Qul yə əhləl kitəbi ləstum alə şeyin hattə tüqimu təvrə. حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki, Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda değilsiniz Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azgınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tafi üçün heyfislənmə. İnnellezina amanu wellezina haduwassabiqun wan-nasara man amana billahi wel-yawmil-akhir wa'amila salihan fala khawfun alayhim fala khawfun alayhim wala hum yahzanun İman getirenlerin ha bele yehudi Səhabiyi və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib, yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ləqəd əxədnə mifəqə bəni İsrailə və ərsəlnə iləyhim rüsulə. Qüllə mə jəəəhəm rəsulun bimə lə təhvə ənfusuhum fəriqən kəzzəbun və fəriqən yəqtulun. Biz İsrail oğullarından əhd peyman aldıq və onlara elçilər göndərdik. Hər dəfə bir elçi onlara könüllərinə yatmayan bir şey gətirəndə o elçilərin bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər. və <Sessizlik> فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا Onlar müsibət gəlmiyəcəyini cüman etdilər, beləliklə də kör və kar oldular. Sonra Allah onların tövbələrini qəbul etdi. Daha sonra isə onlardan bir çoxu yenə kör və kar oldular. Allah onların nə etdiklərini görür. Ləqəd kəfərəl-ləziyinə qaluu, İnnə allahə huvəl-məsiyhü al وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir. Ey İsrail oğulları, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin. Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer O'dur. Zalimlara kömək edən olmayacaqdır. Ləqəd kəfərəl-ləziyinə qalü, inə Allahə وَمَا مِنْ اِلٰهِمْ اِلَّا اِلٰهُ وَاحِدُ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah üçlüyün üçüncüsüdür diyenler artık kafir oldular. Halbuki tək ilahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır. Əfələ yətubunə ilə Allahi və Rahim. Onlar Allaha tövbə edib, ondan bağışlanma diləməyəcəklər. Allah ki, bağışlayandır, rəhəmlidir. مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ Məryəm oğlu Məhsih ancaq bir elçidir. Ondan əvvəldə elçilər gəlib getmişlər. Onun anası isə Allaha sidq ürəkdən inanan bir qadın idi. Hər ikisi də yemək yeyirdi. Bax gör, ayələrimizi onlara necə bəyan edirik. SONRA DA GÖR ONLAR HAKTAN NİCE DÖNDƏRİLİRLER QUL ETA'BUDUNE MİN DÜNİLLƏHİ MƏ LƏ YEMLİKU LAKUM DARRAN VƏ LƏ NEFĞƏ VALLAHU HÜVƏ SEMİRÜL ALİM Peki, Allah'ı qoyup size nə bir zərər, Nə də bir fayda verə bilməyən şeylərə mi ibadət edirsiniz? Allah eşidəndir, biləndir. Qul ya əhləl-kitabi la təğlufu fi dinikum ğeyra l-haqqi və la tətəbi'u əhva'a qawmin qad ḍallu min qablu və aḍallu kəsiran və ḍallu De ki, ey kitab əhli, dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Öncə azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir dəstənin istəklərinə tabi olmayın. Ləyinəlləzīn kəfəru min banī isrəilə alə lisān dāvūdə və ʿīsə ibn məryam zālika kənu yaʿtadūn İsrail oğullarından kəfir olanlar həm Davudun həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənətləndilər. Bu, onların ası olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Qənu la yetana hun am Onlar bir-birlərini etdikləri pis əməllərdən şəkəndirmirdilər Onların etdikləri necə də pisdir Tara kəsirum minhum yətvəllunəlləzīn kəfrū läbəsmə qaddəmat lähum ənsuhum ənsəxəllahu ələhim və fil əzabihim xalidū Sən onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən, nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necə də pistir. Buna görə də Allah onlara qəzərlənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar.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 Əgər onlar Allah'a, peyğəmbərə və ona nazil olana iman gətirsəydilər, müşrikləri özlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların çoxu günahkarlardı. Latacidan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 Velike bi annahum qissisin va ruhbana wa annahum la müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xaçpərəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcəksən. Çünki onların arasında keşişlər və rahiblər vardır və onlar təkəbbürlük göstərmənlər. وَإِذَا <Sessizlik> سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Yəqulun Rabbena amennə fektubna Allahın elçisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən Onlar deyirlər Ey Rəbbimiz Biz iman getirdik, bizi de şahidlerle bir yere yaz. Və mələ nələ nü'minu billəhi və mə jəəənə minəl hətti və natma'u en yudxiləna rabbuna və natma'u en yudxiləna rabbuna ma'al qawmissalihinə Nəçün biz Allah'a və bizə gələn haqqa inanmıyaq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməli salih cemaatla birlikdə cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik. Fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidin <Sessizlik> fiha Və zəlikə cəzə muhsinin Belə dediklərinə görə də Allah onları ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları ilə mükafatlandırdı. Yaxşı iş görənlərin mükafatı budur. Və ləzīn kəfrə və kəzzəbū bi-āyātinā ulā'ika aṣḥābul-jəhīm Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar Cəhənnəm sakinləridir. Ya əyuəəə ئەmənə tuərri muqaibətimə əə Allahə quməəətadu İ Allahə يحib mütaədi. Ey iman gətrənlər. Allahın sizə halal buyurdu təmizrzləri aram etmiyin və həddi aşmayın Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. və yeyin Allahın sizə halal və təyib olaraq bəxş etdiyi şeylərdən Allahın sizə ruzi olaraq verdiyi halal Təmiz nemətlərdən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun. La yu'akhidukumullahu bil-lighwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul-ayman.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 Kəzalik yebeynullahu lekum ayatihi la'allakum tashkurun Allah sizi qəsdiniz olmadan işdiyiniz andları pozduğunuza görə cəzalandırmaz lakin o sizi qəstlə işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır Bunun kəffarəsi Ailənizə yedirdiyinizin orta hesabı dəyərində ya on kasıbı yedirtmək və ya onları geyindirmək və yaxud da bir köləni azad etməkdir. Kəffara vermək üçün bir şey tapmayan kimsə üç gün oruç tutsun. Bu, and içib sonra pozduğunuz andlarınızın kəffarəsidir. Anlarınızı qoruyun. Allah öz ayələrini size bu cür beyan edir ki, Belkə şükür edəsiniz. Yəyyüha allazīna əmenu İnnəməl-xamru al vel-məysir vel-ənsəb vel-əzləm ricsun min amel-işşəyitān Rijsim min amalish-şeytan fəctenbuhu Ey iman gətirənlər. Şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə necat tapasınız. İnna ma yuridush shaytanu an yunqi'a bainakumul 'adawa wa-l-baghdha fi'l-khamri l وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاتِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son koyacaksınız mı? Wa ati'u Allaha wa ati'ur rasula wahdaru fa in Allah'a itaat edin. Onun elçisine itaat edin. Və asi olmaqdan çəkinin, əgər üç çevirsəniz, bilin ki, elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq aydın təbliğ etməkdir.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 İman gətirib yaxşı işlər görənlərə, Allahdan qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gördükləri, sonra yenə Allahdan qorxaraq iman gətirdikləri, sonra yenə də Allahdan qorxaraq yaxşı işlər gördükləri təqdirdə haram edilməmişdən əvvəl datdıqları şeylərə görə heç bir günah gəlməz. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Why is It Áməniyyət idə ki, qaləlikov billətını, qəsahaizə mundur duyurmaq qən zədə dəşəyi və libək qədədə ordurrr qəjələn Və mən iqtədə bə'də zəlikə fə ləhu əzəbun Ey iman gətirənlər! Allah sizi əllərinizin və nizələrinizin çata biləcəyi bir ovla imtihan edəcək ki, Allah gizlində kimin ondan qoxduğunu üzə çıxarsın. Bundan sonra həddi aşan kimsə üçün isə ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır Ya eyhəlləzīn əmənū lā taqtulūṣ-ṣayda wa antum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 هذيان بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبالامر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ينتقم Ey iman gətirənlər! İhramda ikən ovu öldürməyin. Sizlərdən kim onu qəstən öldürərsə, kəffarəsi öldürdüyünə bənzər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödəməkdir. Buna sizlərdən iki ədalətli kişi qərar verməli, sonra da həmin qurbanlıq heyvan kəbiə çatdırılmalıdır. Yaxud kəffarə olaraq kəsibları yedirtməli, Yaxud da buna bərabər oruç tutmalıdır ki, Öz işinin zərərini daxsın. Allah olub keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qayıtsa, Allah ondan intiqam alar. Allah qüdrətlidir intiqam almağa qadirdir. U hillalakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'allakum wa lis-sayyara wa hurr ma'alaykum saydul barri ma həm də səfərdə olanların faydalanması üçün dənizovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda olduğunuz müddətdə isə quruda ov etmək sizə haram edildi. Hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun multim, quxar화�福irbird pecəия qəxə pidətə qəxə noc, indik, qaqq23, pəsli Zalikə litə'ləmū enna Allaha ya'lamu ma fi's-samawāti fi'l-ardı və enna bi kulli şey'in 'alīm Allah Kəbəni müqəddəs evi haram ayı, qurbanı və boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanları İnsanların işlərini yoluna qoymaq üçün bir vasitə kimi müəyyən etdi. Bu ona görədir ki, siz göylərdə və yerdə olanların Allah'a bəlli olmasını və Allahın hər şeyi bilən olduğunu anlayasınız. İ'lamu Ənnə Allahə şədədül əqəbi və ənnə Allahə gəfurur olun ki, Allah şiddətli ceza verəndir. Həmçinin də Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Mə ələl rəsulü illəl bələr Vallahu ya'lamu ma tubduna wa ma Allahın elçisinin vəzifəsi ancaq təbliğ etməkdir. Allah sizin aşkara çıxartdığınızı da gizlində saxladığınızı da bilir. Qul la yastavi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullah ya ulul albab la'allakum tuflihun Te ki murdar şeyin çox olması sənin xoşuna gəlsə belə Murdarla təmiz eyni ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasınız.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 Ey iman gətirənlər, sizə agah olunca, xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmayın. Əgər Qur'an nazil edildiyi zaman onlar haqqında soruşsanız, sizə aydın olar. Allah bunları, indiyə qədər verdiyiniz bu cüz sualları əhv etdi. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. O da səələhə qavmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin Sizdən əvvəl bir gövm bunları soruşmuş. Sonra da bu səbəbdən kafir olmuşdur. ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون الله مشركlerin Vəsilə və ham adlandırıb bütlərə nəzir etdiyi heyvanlar barəsində heç bir göstəriş verməmişdir. Lakin kafir olanlar Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların çoxu isə bunu anlamır.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 Onlara Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi elçiyə tərəf gəlin deyildikdə, atalarımızın tutduğu yol bizə bəstdir deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə, onda necə olsun? Ya eyha allazina amanu alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idhahtadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ey iman getirenler Öz qeydinizə qalın, siz doğru yolda olsanız, haq yoldan azmışlar, sizə zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın dönüşü Allaha olacaq və O etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم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 Feyuqsiman billahi in ertabtum la nashtari bihi famanan walau kana dha qurba wa la naktumu shahadata Allah wa la naktumu shahadata Allah inna iman getirenler sizlərdən bir kimsiyə ölüm gəldiyi zaman vasiyyət vaxtı içinizdən iki ədalətli kişi bir yerə səfərə çıxdığınız zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə özünüzdən olmayan iki kişi aranızda şahidli yetsin. Əgər özünüzdən olmayan şahidlərə şübhə etsəniz Namazdan sonra hər ikisini saxlayın və qoy onlar, biz bu andımızı lap yaxın qohumlara belə heç bir qiymətə satməriq və Allahın şahidliyini qizlətməriq. Əks halda biz, şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə and işsinlər. فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ əyuqosiməni billəhilə şəhədəta əxaqqumin şəhədətihimə va əxədəyə va məxtaəə əəmin vol. Əyər hər kiinin günah iş tuttuğuqları aşkar edilsə, o zaman onların yerini haqsızlığa məruz qalanlardan, Ölən şəxsə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar, əlbəttə bizim şahidliyimiz o iki nəfərin şahidliyindən daha doğrudur və biz həddi aşmadıq. Əks halda biz şübhəsiz ki, zalimlardan olaraq deyə andı çəllər.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 Bu, onların olduğu kimi şahidlik etmələri və ya andlarının sonradan varislər tərəfindən başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları üçün daha münasibdir. Allahdan qorxun və qulaq asın, Allah günahkar tayfanı doğru yola yönəltməz. Yaməyəcömə Allahur Ruuləfə yaquulu məvə cibətum qaloluə ilmələnə inəkən təllə mulquuyu. Allah elçilərini toplayacağı gün diycəkdir. Sizə nə cavab verildi, Olar isə bizim elmimiz yoktur. Şüphəsiz ki qeyyvleri bilen sensən, diyecəyilər. İz qalallahu ya İsebna Marya məzkur nirməti aləyka və alə vəlidətikə İz eyyəttüke bir ruhil Qudüs, İz eyyəttüke bir ruhil Qudüs, Tükellimun nəsə fil mahdi və kehlə, Ve iz alləmtüke alkitabə və alhikmətə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 وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اللَّهُ دِيَجَيَّدِر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 Onlardan kafir olanlar isə demişdilər: Bu açıq-aydın sehirdən başqa bir şey değildir. və iz ohaytu ilal havariyina an aminu bi və rasuli qalu amanna Qalu, əmənnə vəşhəd bi ənnəna muslimun. Bir zaman mən həvarilərə, mənə və elçimə iman gətirin deyə vəh etmişdim. Onlar da, iman gətirdik, sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq demişdilər. İz qal el-havariyyuna ya İse ibn-i Meryem hel yestetii'u rabbuke en yunezzile aleyna ma'idəten minəs-semâ qal ettequllâha in kuntum müminin Bir zaman hevvariler demiştiler Ey Məriyəm oğlu İsa, Rəbbim bizə göydən bir süfrə indirə bilərmi? O da onlara demişdi, əgər müminsinizsə, Allahdan qorxun. Qalunuridu ən nəəkülə minhə və tətmə inə qlubunə. وَتَطُمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدَ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Onlar demişdilər, biz istəyirik ki ondan yiyək, qəlblərimiz rahat olsun. Bizə doğru söylədiyini bilək və o möcüzəyə şahidlik edənlərdən olar. Qala عyısı началаامulları düzgünün münd marka şer, Allah nəqler 말un yaql codu ürədi, məli qədi qalaş said, Allah nəqltəşdi qal Duz və rzuqna və ənta xeyrur Məryəm oğlu İsa dedi: Ey Allahım, ey bizim Rəbbimiz, bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver. Sen ruzi verenlerin en yakşısısan. Qalallahu inni münezziluha aleykum Femen yekfur ba'du minkum Feinni u'azzibuhu Feinni u'azzibuhu Azəben la Allah dedi, mən onu sizə indirəcəyəm, amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm.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 İNKUN TÜKÜLTÜHÜ FAKAD ALİMTEH TEĞLEMU MƏ FİYİ NEFSI VE LƏ AĞLEMU MƏ FİYİ NEFSIK İNNEKƏ EN TEĞLEMÜL GÜYÜB Allah diyeceydir. Ey Meryem oğlu İsa Sen mi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin, demişdim. İsa deyəcək, sən pak və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən, mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeydləri bilən sənsən. Mə qultu ləhum illə mə əmərtəni bihə en iğbudu alləhə rabbī və rabbəkum və kuntu aləyhim şəhidən mə dumtu fəihim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Mən onlara ancaq sənin mənə əmr etdiyini mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin demişəm. Nə qədər ki, onların arasındaydım, mən onlara şahid idim. Sən məni onların arasından götürdükdən sonra isə, onlara nəzaret edən özün oldun. Sən hər şəyə şahidsən. İN TUAZİBHÜM FƏİNNƏHÜM İBƏDÜK وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar sənin qullarımdır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən qüdrətlisən, müdriksən.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 Allah dedi, bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. Bu, böyük uğurdur. Lillahil mulkus samawati vel Göylərin, yerin və onların arasında olanların hökmranlığı Allah'a məxsusdur. Və O, hər şeyə qadirdir.